Kampen om Amerika, som altid produceret og leveret af os her på kongressen.com. Og med mig i studiet, som er altid, er jo vores vores nyhedsredaktør. Det er dejligt at sige dig med er. Jeg hedder Anders Agner, og er som altid din værd i den her podcast, hvor vi den her uge skal snakke om republikanerne. Nej. Vi skal simpelthen over på den anden side af midten. Efter at have snakket om Biden og demokraterne i mange uger, så skal vi over på den anden side af hegnet. Vi skal over til republikanerne, og vi skal faktisk øh, kigge på to ting. Mm. Vi skal dels kigge lidt på, om, hvordan det er lykkedes partiet at få 6. januar til at blive glemt så hurtigt Dømmet ud fra fundraising-tilslutningen. Så er det i hvert fald lykkedes, øh, at få tæmmet den øh, sag. Og så skal vi altså også lige kigge lidt øh, på en relation, som er alt andet end en hjertelig, nemlig relationen mellem Trump og McConnell. Der er en ny bog på gaden skrevet af en dygtig mand, der hedder Jonathan Carl, der er politiske korrespondent for ABC. Og øh, lad os bare sige det på den måde. Hvis man var i tvivl om, hvor elendig relationen er mellem ekspræsidenten og senatets minoritetsleder, så... Øh, så det ikke bedre... kompliceret, Anders? Det bedre <laughs> over. <laughs> det går, at vi, vi skal i en sige kompliceret. Det er simpelthen det, vi skal omkring i dag. Så velkommen herinde for at den her uges udgave af kampen om Amerika. Den 6. januar 2021. Det er under et år siden. Det er det faktisk. Det er under et år siden. Det er vildt. Og det virker som om, at det nærmest allerede er gået i glemmebogen. I hvert fald politisk gået i glemmebogen. Hvordan, altså, lad os lige vis, Det burde, undskyld, nu er jeg lige ved at øh, sige noget, ikke så pænt i radioen. Det burde ikke kunne lade sig gøre. Jamen, jeg er helt enig. Vi snakker om en af de største begivenheder i amerikansk demokratisk historie. Ja. Altså, og, og stedvæk, så fylder det ikke... Noget som helst i den reelle politiske diskussion i USA lige nu. Jamen, det er helt vanvittigt. Altså, vi snakker altså om, at det amerikanske parlament, Capitol Hill, kongressbygningen, hjertet i det amerikanske demokrati, mm. bliver stormet af en række bølger den 6. januar. Og vi skal bare lige huske hinanden på, Altså, de kom jo ikke bare for at øh, lufte et par papskilter og skille lidt ud. De kom med, øh, med, altså, med døde ødelæggelse i øjnene. Der blev sat galger op på Capsule Hill, og de råbte bl.a. at de ville hænge den daværende vicepræsident Mike Pence. Det, og det kostede fem mennesker deriblandt en, øh, en betjent, som, øh, som prøvede at, øh, at stoppe det her øh, optøj. Ja, det, det er da uhyggeligt. Altså, det er virkelig virke, uhyggeligt. Og jeg kan huske, da, da man sad og så det mm. herhjemme, jeg var i Danmark på det tidspunkt, jeg sad og tænkte, det her... Det er så stor en begivenhed, at vi aldrig nogensinde kommer til at snakke om andet. I hvert fald ikke de yeah. næste fire år. Fordi det er, så vildt. det er så vildt, det der sker lige nu, og det skal have så store konsekvenser. Alligevel står vi her nu, og republikanerne, de klarer det vildt godt. Målingerne, de er mm. bedre, end de har været i lang tid. Og fundraising, den kører bare af. Altså, hvordan kan det ske på så kort tid? Det, det, er, det er virkelig, virkelig, virkelig interessant. Hvordan skal de tegne det op? Ja. Efter 6. januar, der var der en række virksomheder, en række privatpersoner, mange millionærer, der gik ud og sagde, det her, det er for tosset, Sådan, Vi vil ikke ja. støtte republikanerne mere. Vi vil ikke øh, donere penge til det her foretagende. I kan ikke anerkende, hvad det er og det her skabt, stille og roligt skabt den her øh, gnist i mm. folket, der gør det okay af Stormparlamentet. Det vil vi ikke sponsorere mere. Så står vi her 10 måneder efter, ja. og pengene, de får sig ind i... Reprodukanernes ja. partikasse. Det er altså, det er vildt. Det er vildt, hvad der foregår lige nu. Og hvor hurtigt tiden, den, altså hvordan, øh, problemer, de, altså, de problemer, så længe tiden bare går, og, og man glemmer lidt. Så siger, snakker vi om noget andet, så han har lidt om Biden, så, og han er også gammel, og så videre. Og så bum, så er der penge i partikassen igen. Det er, altså, det er for uroligende, hvordan det kan ske. Jamen det er for uroligende. Jeg synes faktisk, det er et rigtigt ord at bruge for fordi altså, det der også har ændret sig i løbet af den periode, der er gået siden 6. januar, det er dengang, da det, da det skete den 6. januar, der havde man jo to uger tilbage formelt til at Trumps præsidentskab. Mm. Og dengang han forlod Washington, mm. da han jo så meget upræsidentielt valgte ikke at deltage i Bidens indsættelse, det skal vi jo snakke om mere i programmets sidste del, så må jeg indrømme, at jeg og mange andre tænkte, og det var så det. Mm det her, det kan han simpelthen ikke komme tilbage på. Nej, nej, nej. Altså, at være en af hovedaktørerne i forhold til, at det amerikanske parlament bliver stormløbet på den måde, det blev, det bør man ikke kunne komme tilbage på politisk. Mm. Så alle dem, der snakker, jeg ved, om han prøver igen på et der må jeg indrømme, at jeg hørte også til dem, der sagde, nej, det kunne jeg simpelthen ikke se for mig dengang. Nu står vi i en situation, vi har også talt om de andre programmer, mm. hvor det mest sandsynlige, er ikke bare, at Trump stiller op igen, men også, at han givetvis tager partiets nominering og bliver Bidens modstander i 2024. Mm. Det er vanvittigt, at det kan vende så hurtigt, taget betragtning af... Altså, jeg mener at det er en af de største skampletter, der hovedet er i den amerikanske historie. Det var det, der skete den 6. januar. Altså, ud fra i hvert fald et demokratisk... Altså sådan hele grundidéen om, at USA også ligesom skal være demokratiets vogter og banerfører osv., og så, så var det, der skete den januar, 6. januar 2021, det var som en skændsel. Men det sjove var, at det var alle jo enige om. Der var ikke mange, der gik ud og sagde, at det her det er okay. Altså selv, selv på Fox News, var man sagde, oh, okay, det kunne godt være, at det her det var, lige, det var lige overkanten. Ikke også? Jeg vil Men... også være, at når du kigger på nogle af, af de sidende støtter af Trump, altså det... mænd som det... Lindsey Graham, senatoren fra South Carolina, der stod på gulvet inde på Capitol Hill og sagde, count me out. Yeah. Altså nu vil han ikke være med. Ja, ja det. nok er nok. Ja. Altså, og det var der, vi var. Det var yeah. der, vi var. Og Mike Pence havde gjort oprør mod øh, sin chef. Og det var altså, der var virkelig sådan stemning af, nu har republikanerne fået nok. Ja. Og så står vi her. Så står vi her i midt-november. Og så er de bare... Så er det bare glæde. Så er de videre. Yeah. Så er de videre altså. uh, Graham synes, det vil være fint, hvis han stillede op igen yeah. pludselig. Og Men det ved nu også om, hvor hurtigt politik går. Det vidner om, at så længe at folk er utilfredse over noget andet, ja. for eksempel at økonomien ikke kører, eller at pandemien den raser det ud af, så er det vigtigere i folks umiddelbare hukommelse. Og det er en vigtig, vigtig lektie for demokraterne, fordi det betyder også, at de ikke bare kan snakke 6. januar, eller Donald Trump, mm. eller, eller hvor, hvor galt det gik under Donald Trumps altså håndtering af pandemien. Man bliver nødt til at snakke konkret politik og konkret politiske forslag, fordi man bliver nødt til at relatere til den hverdag, som vælgerne går rundt i lige nu og her. Men det er uhyggeligt, så hurtigt det går, i forhold til at glemme så stor en begivenhed. Jeg var også fordi, altså, jeg synes, det der er, øh, er særlig vigtigt her også at få taget med, det er lige præcis det her med, at republikanerne har også gjort, hvad de kunne, for at få det til at gå væk. Altså, man har ret hurtigt efter det her ja. skete, og efter Trump, han fløjde til mar så har man jo siddet i den republikanske ledelse og tænkt, okay, det her, det må ikke blive vores sag. Ja altså det her må ikke blive en partisag, det skal isoleres, og det skal i, i øvrigt skrues ned, negligeres, fordi jo mere det handler om 6. januar, det er dårligere er det for republikanerne. Og derfor har vi du også set øh, republikanske, både senatorer kongresmedlemmer og kongresmedlemmer osv., gøre alt, hvad de kan for at pande alle tænkelige former for undersøgelser, kommissioner, og hvad har vi? Alt sammen er hele tiden blevet lagt dødt, eller i hvert fald hele tiden blevet beklikket, også øh, i en sådan fæson, så det har ikke kunnet flyve. Ja, de har faktisk de blokerede jo i slut maj, blokerede ja. republikanerne jo faktisk for en altså, tværpolitisk kommissionsundersøgelse, så man faktisk ikke fik sat en neutral kommission i, øh, øh, i søen for at undersøge, hvad fanden der egentlig skik. Jamen, altså. det er det, det, altså... Hele udgangspunktet er faktisk, at vi står i en situation her mindre end et år efter, at det skete. Og dem, der faktisk har været dygtigst og mest til bundsgående i forhold til undersøgelser der, det er Washington Post. Ja, ja. Det er et amerikansk medie, der har sat en masse, masse journalister, dygtige undersøgende journalister, til at kuglegrave så godt de nu kunne, hvad der egentlig skete. Og det kan man jo øvrigt gå ind og læse mere om inde på investigations-delen på Washington Post, når man har hørt programmet her. Det er fremragende arbejde. Mm. Det kortlægger nogle skræmmende detaljer om, hvad der skete den dag, og øh, hvor galt det kunne være gået også. Men det er den medie. Det er den medie. Det er et medie, ejet Jeff Bezos, ja. som, <laughs> som, som har gjort det her. Altså... Det er ikke, ikke kongresarbejdet, øh, øh, der har gjort det her. Det er ikke hverken senatet eller husets efterretningsudvalg, øh, som har sat sådan noget, vi må finde ud af det her. Og det er jo lige præcis det, som de virksomheder, der er gået i gang med at støtte republikanerne igen, de også ved. De ja. ved, at den her sag, det er ikke noget, der kommer til at køre for evigt. Og det kommer bestemt ikke til at køre op mod midtvejsvalget. Øh, fordi der er det relativt ligegyldigt, hvis der er ikke noget, der hedder Donald Trump der. Ja, for lad os lige tage den også, fordi det er jo lige præcis det, der er sagens kerne her også. Donorerne vender tilbage nu, fordi der er et midtvejsvalg om et år. Det er det. Og hvem tror de, de vinder? Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Man, altså, det alt peger lige nu på, at det bliver et godt et republikansk midtvejsvalg. Det vil donorerne gerne have indflydelse på, og være med til at sikre sig, at de kan få mere indflydelse. Lige præcis. Og jeg tror, du fuldstændig ret. Der kommer det her ikke til at fylde noget særligt. Det der er den ubekendte, og det er måske den sidste point, jeg vil lige skal nå at vinde i den her del, omkring, hvad der kan ændre sig, hvad den her dynamik angår. Fordi, jeg synes, den, den sådan helt store ubekendte faktor det her, det er, i, i det øjeblik Trump, han stiller op. Mm. Hvad så? Ja, hvad så? Så tror altså, jeg, bliver det, bliver det pludselig en, en anden sag, øh, det som... Det. det er det, Altså, kan demokraterne så altså bedre løfte sagen Fordi det her... Altså, det her er jo ikke en sag, der handler om Kevin McCarthy, eller om Mitch McConnell, eller om Ted Cruz, eller nogen som helst andre. Det er her er en sag, der handler om Donald Trump. Lige præcis. Og den er så tæt knyttet til ham, ja. så han for svært ikke at snakke om den. Altså, mm. det får han virkelig svært ved det bliver det helt store spørgsmål, hvis Donald Trump stiller op mm. som republikaners præsidentkandidat i 2024. Ja, og det gør han jo nok. I hvert fald, hvis, hvis, hvis, man, hvis han får det, som man vil have det, så gør han det jo nok. Nå, og så, apropos at få det, som man vil have det. Du troede sikkert, at jeg, du troede sikkert, at jeg havde glemt det. <laughs> ja, man kunne håbe det. Men, jo øh, der, altså. men, men øh, der er faktisk en ting, som jeg lige øh, synes, vi skal øh, huske at runde, inden at vi går videre. Det er jo grunden til, at vi kan lave det her program. Det er jo fordi, at folk støtter os. Hver eneste dag, hver eneste uge, hver eneste måned kommer der er nye medlemmer af kongressen. Det er jo Det er skønt. Det er grunden til, at vi kan lave kammer Amerika. Det er grunden til, at vi hver eneste dag kan udkomme med journalistik, både politjournalistik, businessjournalistik osv., på så opfordringen jeg havde med at give videre, når at I har hørt resten af programmet er færdigt, så skønne jeg, at jeg bliver medlemmer, fordi som altid, kære venner, husk, som jeg plejer at sige, at som også altid giver mig ret i, det er god journalistik, det koster penge, og det gør det også hos os. Det er vi ikke ret i. Og nu hvor vi så ligesom er gået hen i den anden del af programmet, så skal vi snakke om en anden del af det republikanske drama, fordi der kommer en bog på gaden. Faktisk, lige omkring nu rammer den diverse amerikanske boghandler. Den hedder Betrayed, Go, dramatisk okay. amerikansk titel. Den er skrevet af Jonathan Carl, en dygtig fyr i øvrigt. Han er politisk korrespondent på IBC, og øh, derfor er der også grund til at antage, at det er, at det er en god bog. Mm. Æ, jeg vil sige, at øh, hovedessensen af, hvad den her bog handler om, det er jo relationen mellem Donald Trump og Mitch McConnell. Især. Og øh, jeg vil sige, det, vi begge to har indtil videre læst af, af, af forskellige uddrag og, og småpib og så videre, det er ikke for børn. Arh, det, det så er det i hvert fald børn, der er i gang med at opleve en voldsom skilsmisse. Altså. <laughs> det, altså, det er heftige sager, fordi det er ikke nogen hemmelighed, og så vil jeg bare lige starte sådan helt straight, det er ikke nogen hemmelighed, at Donald Trump og Mitch McConnell, de kan ikke fordrage hinanden. De har haft det svært. <laughs> Historisk set har de haft det svært. Æh, det har ikke altid været sådan, men det er godt nok gået hastigt ned ad bakke. Blandt andet på baggrund af det, vi snakkede om lige før, nemlig omkring det, der skete den 6. januar, hvor McConnell jo virkelig hælde Trump ned ad brettet, ikke? Jo, og faktisk på baggrund af det, øh, bad Trump om at blive væk fra øh, Bindens indsættelse. Jamen lad, lad os lige tage den, for det er jo noget af det, der kommer frem i, i den her nye det bog. Det er det nemlig, ja. Så prøv lige at fortælle den historie. Jamen, jamen altså, det, det handler jo basically om, at øh, McConnell synes, det var så pinligt, det der skete den 6. januar. Ja. Og det ville være faktisk farligt, hvis Trump han, øh, kom til indsættelsestalen, fordi det kunne medføre videre protester og osv., mm. at han faktisk var i gang med at samle underskrifter blandt de ledende kræfter i republikansk parti og i det demokratiske parti, for at få Donald Trump til at blive væk. Ja. Og det fandt Trump sig ud af. Så han nåede at komme øh, McConnell i forkøbet ja. ved at tweete, jeg kommer ikke til bejens indsættelses tale. Ja, så, altså, så kan du lære det. Så kan du lære det. Og McConnell tænkte nok, det der er film fint med mig. <laughs> altså, One way or the other, bare du ja. lover, du ikke kommer. Øh. Men det der, det var virkelig, altså det var, det skete efter fire år, med virkelig, virkelig øh, dårligt samarbejde mellem de to. Og altså man kan sige, bejens øh, infrastrukturpakke her, mm -hmm. i sidste uge, var jo heller ikke noget. Nej, den støttede McConnell. Ja, den støttede McConnell nemlig. Og det var jo lige præcis det, McConnell ikke støttede under Donald Trump. Ja. Så, øh, så Donald Trump har været ude i sine pressemeddelelser, som han jo vanligt sender ud for tiden. Men nu man ikke har Twitter mere. Og nu man ikke har Twitter, så må <laughs> man e-mail. <laughs> <Ja. laughs> Men der var han ude at kalde McConnell for en gammel krav. Ja. Altså, altså de er dødeligt uvenner. Og hvis, jeg tror ikke, der er mange private middagsselskaber mellem de to, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er Ej, ikke det... sådan, at man tænker, at de hænger ud i privaten. Nej, det gør de godt nok heller ikke. Jeg synes, det der er det interessante, det er, vi kigger og apropos, at nu snakker vi lidt tidligere i her, om midtvejsvalget, der kun er et år væk. Lige nu frister Mitch McConnell jo øh, ikke med hans egen gode vilje, men en tilværelse som mindretalsleder i senatet. Mm. Men det er altså øh, det et sæde, der skal tippe, og så har han flertalsleder igen. Lad os lige prøve at lege med den tanke. Altså Mitch McConnell er i hvert fald, uanset hvad der sker ved midtvejsvalget næste efterår, så er han den mest magtfulde republikaner i senatet. Det er helt indiskutabt det vil sige at på den anden side midtvejsvalget, når præsidentvalget 2024 eller valgkampen til præsidentposten i 2024 den for alvor går i gang så er det stadigvæk mm. med Mitch McConnell som den mest indflydelsesrige republikaner i senatet uanset om han så er blevet flertalsleder igen eller om han stadigvæk er mindretalsleder så det du faktisk siger er at Donald Trump han kan stille op som republikaners præsidentkandidat med Mitch McConnell som senatsleder yes Åh... Oh. Ja, du kan næsten godt ældre at sætte popcorn over, fordi det... <laughs> Kosturerne altså, tegner sig til, til, et, til, et, til... et frygteligt uskyndt forløb, fordi... Altså det er sjældent, man hører McConnell tage til genmæld. Det tror jeg da ikke i ret høj grad, han kommer til nu. Han sidder også usædvanlig sikkert i sadlen. Han har jo lige vundet i uh, Kentucky. Er han er lige uh -huh. Jamen, prøv, han uh, er i Der er slet ingen diskussion. Altså, ja. det, det, er, det er hans tøfte der, og det ved han også godt. Det er også derfor, han tager det rimelig roligt. Han har sit uh, mandat på plads. Men det, der jeg synes jeg er interessant også at tænke, for lige kigge ned i, det er um, altså, den, her, um, den her twist mellem de to her, Altså, hvor stor potentiel negativ konsekvens, det kan få for det republikanske parti. Altså, mm. Fordi alt andet lige, altså Kevin McCarthy, den republikanske mindretalsleder i repræsentanternes hus, som jo gør alt, hvad han kan lige nu for at øh, overtage hammeren fra Nancy Pelosi. Det tror jeg så faktisk også er ret sandsynligt, at han kommer til at gøre. Mm. Han har jo more or less solgt sin sjæl til Trump. Ja, det må han sige. Altså, han er gået all in på at øh, være Trumps lakaj, og mm. øh, virkelig altså, alt, hvad Trump gør, det synes han er fantastisk. Mm. Så der er ikke så mange øh, dækker, der er, Men alt andet lige at have, en, øh, have partiets senatsleder, som ligger i åben krig med partiets forventede præsidentkandidat. Mm. Altså på nogle niveauer må det i hvert fald blive et problem. Øh, og må også øh, altså på en eller anden fasong skade partiet. Det eneste, jeg bare har tvivl om, det er hvor meget. Det, det er et vildt godt spørgsmål. Og også lidt hypotetisk, fordi man kan sige, hvis man tager udgangspunkt i de fire år, der lige har været, så skader det jo partiet i den forstand, at de virkede splittet på rigtig mange områder, og det virkede som om, at McConnell var den voksne, der skulle passe præsidenten, ja. øh, når præsidenten trådte langt ud over, hvad der var rimeligt, øh, og hvad der var fornuftigt for republikaner at gøre på et givet tidspunkt. Mm. Altså, så man kan sige, hvis det er det samme nej, man kigger ind i igen, så tror jeg, at du kun ser konflikten eskalere, fordi der er så meget historie mellem de to. Og jeg tror, at Donald Trump er helt vildt dårlig til at håndtere den konflikt. Og jeg tror, at han bærer så meget nag over for McConnell, og sikkert øh, giver ham skylden for et stykke hen ad vejen, hvorfor han ikke blev genvalgt. Øh, så jeg tror, jeg tror, at man vil, se, man vil se det samme ske, hvis Donald Trump bliver valgt som præsident, og McConnell sidder som senatsleder øh, på det tidspunkt. Så vil man se et scenarie, som udfoldede sig øh, for mellem 2016 og 2020, bare lige skalerede lidt op i konfliktniveau. Mm. Altså, sige, grunden til, at jeg tror, at Mitch McConnell han stadigvæk tager det relativt roligt, mm. det er, fordi det er jo ikke første gang, at Trump har været med kritik af ja, altså, han har jo også masser af gange klar, om, at han, han, han burde væltes, og han burde pensioneres, og så videre, så videre. Der var ikke noget alternativ. Altså, nej, nej, nej. det er ikke fordi, at den oplagte Trump-støtte står klar til at kubbe Mitch McConnell internt i senatet. Nej, nej, de vil jo også gerne have ham. Altså, ja, det, er, det, det. Jo, altså, er jo godt klar over, at han er nødvendig Modvægt til det der, altså. Jo, men han er pludselig, han er en, han er en hamrende, erfaren og dreven politiker. Han kender magtsbilledet nærmest bedre end nogen andre mennesker, der er i Washington. Det er det. Og han er benhård, og han, altså, han er hovedarkitekten bag, at det republikanske parti på trods af alle mulige andre besværligheder faktisk også fik så mange ting igennem, som det var tilfældet. Især i starten af Trumps præsidentskab, altså skattereformen for ja, eksempel. Ja, ja. Det er Mitch McConnell. Ja, tre højstartsdommer. Altså, det, er, det er Mitch McConnell. Det, er, Mitch McConnell. det er, han, han er, han er Han er vanvittigt dygtig til at læse magtspillet i Washington. Jamen, også, det er faktisk lige der, jeg tænker, vi skal vi skal slutte dagens program. Paradokset i det her, altså det ved godt, nu er vi uden hypotese, men paradokset i det her, det er, at det virkeligheden er at bide i den hånd, der fodrer dig, mm. når Trump han på den måde skiller ud på Mitch McConnell. For at der overhovedet var noget, der smagte af en track record for Trump som præsident, det kan han takke Mitch McConnell for. Ja, helt sikkert. Altså. altså, så forestil dig i virkeligheden lejen øh, til ende, at Trump han på en eller anden fasongen kommer tilbage, og han på en eller anden fasongen får helt til at vælge Mitch McConnell, mm. jamen så, øh, så bliver det pludselig meget sværere at levere varen, end det var tidligere. Ja, bestemt. Således kom vi rundt i dagens udgave af Kamp om Amerika, hvor vi jo altså var øh, både tilbage til 6. januar, og også lige kigge lidt på en øh, status på uvenskabet mellem Donald Trump og Mitch McConnell. Her i har der været en god og jubiale, kammeratlige, tone som altid. Var du Tak for det. Uh, Tom Carstensen, vores uh, højt producer, som uh, vi jo ønsker god bedring med dårlig fod. Men uh, ellers, uh, vi glæder os Tom over, at du kunne være her alligevel og hjælpe med at sørge for den gode råd, den tekniske orden som altid. Det er godt, med ven. Vi uh, glæder os til at byde alle sammen velkommen igen om en uge til en gang kamp om Amerika mere her på kongressen.com. Tak for nu.